За цією розмовою, швидшим монологом, ми забрали аж на млинище. Дальній куток села, де начебто умирав Льорка, Валерка. Барчук. Колишній матрос далекого плавання, нині безробітний, прозваний Барчуком за те, що нібито був нешлюбним сином єдиного уцілілого нащадка колишнього місцевого поміщика графа Драницького. Я сказала, що заходити мені незручно, і доки віка там... Рятуватиме, пройдусь у поле, бо ж хата стояла на краю села. Спустилася стежкою до рівчака, шукала очима вже у рясних сутінках кладку. На полі дихалось легко, шурготіло сухе бадилля під ногами. Я поспівчувала віці. Дорогою ми навіть, може, під впливом її борхливих емоцій перейшли на ти, бо ж вона тепер у геть просякнутій алкогольними випарами старі бідні хатинці. Я йшла і йшла, наче в якомусь дивному сні. На обрії вже блищала перша зоря. Несподівано неподалік загавкав пес. Я було вже злякалася, бо ж сама серед поля. Васило Генген. Але швидко зрозуміла, пошвидше, не гавканню, а дзявканню, що то, судячи з усього, маленький та ще й молоденький песик. Я його покликала якомога ніжнішим голосом. І те собоче підбігло. І ще дзявкнувши для годиця, спинилося і закрутило хвостиком. Я покликала його до себе. «Ходи, ходи, мій бесико, мій любчико! Як тебе звати, моє собачатко? Тузик, повбик, шарик!» І писання такі підбігло і тернулось у мій чобіток. Ми ще пройшлися трохи назустріч тій першій сірці. Але ж треба було повертатися, бо могла чекати Віка Семенівна. І тут вже на підході до Рівчака я спинилася, бо побачила вражаючу картину. Справді вражаючу. За кілька сотень метрів перед мною лежало у напівтемріві село. Вже світилися, блимали вогні у вікнах. Біля хати виднілись темні плями. То дерева садів. А над всім цим – височенне, самотнє, одиноке, одне-єдине дерево із розкинутою, начакрила крила в польоті, у величезного могутнього птаха по обидва боки від стовбура кроною. Цей птах, наче, замер над притихлим вечірнім селом, над цілою землею що ледь ледь підсвічували корону крила останні відблиски згаслого сонця. Я чомусь подумала, саме згаслого. І дерево птах, могутнє, величне і самотнє, летіло на вздогін цьому сонцю. Сонцю зірці, що кликала за собою. Дерево птах, але не могло відірватися від землі. Приречене летіти так, доки його живлять земні сокли. Я йшла до села під враженням побаченого, не знаючи ще, що в льорченій хаті мені доведеться рятувати нашу лікарку від п'яних лап господаря, котрий намагався зґвалтувати свою рятівницю. Поруч на іншому, ще бруднішому ліжку, лежала непритомна чаяць п'яна співмешканка колишнього матроса. В руці в неї був затиснутий мобільник. Чи не вона й викликала лікаря? Я вдарила, господі, гвалтівника по спині Поліном. Раз і вдруге. Він відпустив Віку, але кинутись на мене не посмів. Щось погрозливо забурмотів і усім на брудну долівку. Я попрошу тебе, нікому про це не розповідай, сказала Вікторія Семенівна, коли ми вийшли на вулицю. Обіцяєш? Добре, якщо ти вважаєш. Вважаю, бо її плечі здригались від плачу. Я обняла її і так ми стояли на порожній сільській вулиці. Вчителька і лікарка. Господи! 10 листопада. Я сказала Борисові, Борисові та Насюку, що коли він справді кохає Наталку, то... А втім, я в уяві таки розмовляла з ним цієї безсонної ночі, тільки в уяві. Насправді, вранці я просто провела мою старшу доньку на зупинку. тупу по ногами, сколю тебе рогами», – чомусь сказала Наталя, коли ми наближалися до зупинки – де стояло чимало загорянців, переважно студентів, котрі роз'їжджалися з села після свята. Ніжками затопчув хвостиком за мету. Тут тобі й смерть пригадалась мені продовження казки. Я здригнулась. Не смій, сказала я. Про що ти, мамо? Наталя подивилась на мене, як здалося зі щирим нерозумінням. Я справді коза дереза, але житиму довго і щасливо. У мене буде син. А в мене внук. Я намагалась всміхнутись. Все, не маю сили писати далі. 21 грудня. Майже півтора місяця не бралася за щоденник. Щось у мені заціпаніло після того погоду з Вікторією Семенівною у проводі Наталки. Намагалась рятуватись уроками, розповідала, розповідала, розповідала про Бернса, Шеллі, Достоєвського. Домашньою роботою, спілкуванням з дітьми, ходила навіть з Петром до лісу заготовляти дрова.